KEEP SMILING KEEP SMILING, kedves amerikapajtás, barátságos arcot kérek. Igen, igen, most kérném azt a barátságos arcot, mind a 32 foggal a felső ajak felhúzott redőnye alatt, a kirakatban, Most kérném. Vigyázz, kész. Tessék egy percet várni, azonnal lesz a felvétel. Keep smiling, mosolyogni, mosolyogni, ahogy a régi operetben mondták. Pardon, nem értem azt a furcsa tekintetet a szétfeszített száj fölött, amit vetettél rám, mintha valami villant volna benne. Csak nem haragszó, Pajtás. Vagy talán, Isten őriz, nem tetszik a humorom? Mit sziszeksz, kélek lássam? Pardon, hehe. <hé> mit szólsz hozzá? Úgy értettem, mintha azt hiszekted volna, hogy süssen meg a vicceimet, meg azt az aranyos kedélyemet. Na de pajtás! Bocsáss meg, hiszen tőled tanultam. Hát nem te mondtad mindig, mikor egy kicsit izé nyafogtam azok miatt a múló kellemetlenségek miatt, hogy valutazóanás, zuhanás, meg bankzárlat, az északi tengertől kréta a szigetéig, hogy micsoda beteg, nyavajgós, véns az az Európa, mondtad. Nem szégyelli magát, mindig síránkozni, panaszkodni. Idesüs, ezt csináld utánam, öreg. Látod, én mindig mosolygok. Akkorát mosolygok, hogy szétreped a képem. Attól vagyok egészséges, ruganyos, fiatal. Na igen, most már bevalhatom pajtás. Akkoriban mikor te még nem ismerted ezeket az izéket, Egy kicsit bosszantotta a jó tanácsot, hogy ne bőgjek, vegyek rólad példát, aki nyugodtan mosolyogsz, míg engem eszafrálsz. De nem szóltam, nyeltem egyet. Így szép ez. Igazad van. Keep smiling, ha szikrákat hány a szemem, akkor is. Pardon, tőled tanultam talán nem is tőled? Lehet, hogy a két székely bakától, akikről a háborús anekdóta szól, amelyben éppen hozzák az upát, az éhes baka teli pofával kortyant belőle, kicsordul a könny a kintól, mert hogy forró, mire a másik oda szól. Mit Ide Idesanyám jutott te szembe, mondja a ravaszul a góbé. Mire a másik is nagyot húz az upából. Kicsordul a könnye. Az első kár kérdi. Hát, kend mit RI? Nekem is a Kent idesanyja jutott eszembe, szembe? Feleli kegyelettel a megtréfált katona pajtás. Na csak azért, Amerika pajtás. Csak nem ríj, kend? Keep smiling. Különben azt kell hinnem, ides anyám jutott eszedbe.